Я люблю тебе, сам знаєш, як нікого на світі, але і піднявши високо свої брови, наказуєш щось ними. Не журися нічим, моя турки, каже він, не звертаючи уваги на вираз її лиця, Лиш любуєся нею, не журися нічим, ти моя, твоя. Повторіє, виймаючи нараз чомусь спішно червоні маки з волосся і йому під ноги. На, маєш, каже, а тепер іди. Я надто припізнююся. А он сонце горою червоніє, заходячи, розстрілює вже проміння по небесах. Мати буде знов лаяти, що дурно волочуся. Не бійся, каже він, я піду. І з тим бере її за стан. Але прийдеш знов лісом, питає, як за кожний раз і їх погляди злучаються в останнє якесь одно полум'я, що лише сама любов його творить. Приходь, моя квітко, обзивайся лісом, обізвуйся знов лісом. Лиш він і я знаємо Туркиню. А моя мати гріцю, питає вона нараз. Бог нас не поблагословить, якщо ми її обманюємо, вона добра і любить мене, а я, її урвавши, таки внувши головою, відходить. Одначе, відійшовши, ледве кілька кроків, стає і за хвилю гукає півголосом. «Грицю! Грицю!» – він опиняється коло неї. «Грицю!» – каже вона. І її уста викривляються якось гірко. «Що там?» питає він і сміхається мило своїми щирими очима. Забула ще раз сказати, що любиш? спитав. Так ось скажи ще раз, я послухаю. Коли побачимося, Грицю, спитала. І підсунула до петлого чорні свої брови. Я ще сам не знаю. Та побачимося, ти ж прийдеш. Я прийду. І з тими словами завернула «Направду і зникла в лісі». За нею замкнулися віти, подріжавши трохи. Гриць не відходить ще зараз з місця, порається, коли коня підіймає червоні світи і чудно стає йому на серці. От здобув собі туркиню, перетягається думка його душею з добу. «Я прийду», повторює він у гадці її слова і задумується над ними. Чудно якось так вимовляла те слово «Я прийду». І смутна відійшла. Нараз прокинувся, слухає, щось ніби її голос пролетів, Он там у правій стороні лісу. Він напружив слух, жде, а округ нього все, здається, з ним розслухає, жде. Не забудь, добивається до нього її голос. Не забудь, упоминається і собі відгумін лісом і десь завмирає. Гріць не обзивається. Замість того він сів на коня і від'їхав. Мавро, що там, доньцю? Зайшла врешті до старої Маври, а то за своїм коханням уже і за неї забула. Тетяна обіймає стару няню, тулить до себе і просить. Прости, Мавро, що не заходила. Не було як забігати до тебе. Удома все в роботі, а неділя? А неділя? Питає циганка і блищить вигрибущі чорними очима на молоду дівчину перед себе. А неділя? Як неділя, Мавро, відказує Тетяна і відвертається від старої. Але тут же і в тій хвилі знову подобріла. Мавро додає далі. «Ти знаєш, як я люблю гритися? Ти оповідала доньцю відказує циганка і все стереже дівчину очима. Оповідала. І він мене любить».